یو مسلمان لپاره د دین علم حاصلول نہایت اهم او ضروری دی خدای د دین علم د هر مسلمان د چانه حاصل دی د بنا عالم دین نه حاصل او کدی د علم د عالم دین نه نه حاصل او د غیر عالم نه حاصل دی دا څوک نه حاصل دی چې عالم نه په با دین باندې پوه نه نه نو کلداس کس نه یو مسلمان د دین علم حاصلې نو دا ډیر خطرناک کېدې شي او د دې نتیجا گمراهي او دلالته وی یا بعضو اوکاتو کې د دې نتیجا کفر وی سړی کفر تر سیدنی مفتو مردنی د دې مثال د غیر عالم نه د دین علم حاصلول دا دا شندل کې یو سړی بیمار شي هارد اٹیک پیدا شي یا کینسر وی ورتا یا بلکمه بیماری طبی وی یا زکامی او د یو پایلټ یا یو انجنیر نه لارشي او غته وی چې تزه ما علاج وکا نو پایلټ یا انجنیر نه د علاج کی نو بجای د دې چې د بخشی زیاته خطر د دی وی چې د با د دې بیماری په نورهم زیاته شي یا بده چې کم نه مرشي ځکه را علاج باندې پایلټ او انجنیر انقویږي او د بیماری علاج د مرز علاج دا د دا دا دا دا داکټر کاروي همدغه دا شان دین هم دې نو د دین خپل ماهر وی او د دین ماهرانه عالمي کې را دي نو کله چې سړی د دین علم حاصلی نو دا خبره لري ضرورت چې او وی د عالم دین نه حاصل کی کم چې په دین باندې پوي وی او ماهر وی او ده غیر عالم دین دا دین علم حاصلون دا انتهایی خطرناک کې دی او سړی دلالت او گمراهیت ترته روزي